13. Napkelte a templomban. Abu Simbel napjainkban. Hová tűnhetett ez a Zaharov? gondolkozott hangosan Harrison. A lépcső nem jöhetett le, azt látta volna valamelyikünk. Én sem értem, bólintott Szemben ültem Omárral, és egész idő alatt a lépcsővel Omar háta mögött. A professzor biztosan nem jött az alatt a tíz perc alatt, amíg ott ültünk. Más feljárat pedig nincs. Másokat láttál a lépcsőn felmenni, vagy lejönni? kérdezte Harrison nyugtalanul. Úgy emlékszem, mintha láttam volna valakit lejönni, de bizonyos, hogy nem zaharovott. Várj egy kicsit, hadd gondolkozzam, mondta a lány. Pár percig elmerülten nézte a folyót, végül megszólalt. Igen, emlékszem. Pár perccel azután, hogy a professzor felment, lejött valaki, de nem figyeltem meg, ki volt. Turistának látszott az öltözéke alapján, de akár nő is lehetett. Azután újabb néhány perc múlva ismét felment valaki, mintha egy magas alak lett volna. Pár perc múlva ő is visszajött, nem láttam az arcát, de benszülöttnek látszott. Más nem láttál? kérdezte izgatottan a férfi. Nem, rázta a fejét határozottan a lány. És most mit tegyünk? kérdezte idegesen. Jelenteni kellene. Kinek akarod jelenteni, és mit? Intette le bosszusan Herizon. Szólsz a kapitánynak, hogy Zaharov nem volt ott a megbeszélt találkán. Azt fogja mondani, bizonyára meggondolta magát, sürgős dolga akadt, lejött, csak mi nem láttuk. Vagy esetleg értesíteni akarod a rendőrséget, hogy van nálunk egy szkarabeusz, ami gyanús körülmények között szereztünk, és a professzor eltűnése azzal van kapcsolatban? Esetleg elmondhatod, tette hozzá gúnyosan. Lehet, hogy megölték, de nem mi voltunk. Susan dühösen elhallgatott. Még egyszer körbe mentek a korlát mellett, de nem találták a nyomát sem a professzornak, sem más esetleg szokatlan dolognak. Ahogy a feljárati ajtóhoz értek, szembe találkoztak omárral. Elnézést, hogy megzavarom a megbeszélést, szabadkozott a fiatalember, de nagyon soká jöttetek, én inkább elmennék. De hol a professzor? Nézett körül hirtelen. Azt mi is szeretnénk tudni, mondta idegesen Harrison, majd elmesélte, mit tapasztaltak. Hm, ez tényleg különös, bólintott a núbiai, amikor végre megértette, mi történt. Nem kéne jelenteni az esetet? Igazatok van, bólintott végül, amikor Harrison neki szó szerint elmondta, amit az előbb a lánynak. Akkor nincs más hátra, mint megvárni, mi lesz. Annál inkább, helyeselt most már Susan is, mert késő van és ismét hajnalban kelünk. A repülő fél hatkor indul Abu Simbelbe. Akkor holnap találkozunk. Mert én is ott leszek a repülőn. Búcsúzott omár is. Herizon tudta, hogy a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél feltűnne, ha egy nagy darab ékszer cipelne a zsebében. Ha pedig valaki táskafélébe tenné, azt átvilágításnál vennék észre. Végül támadt egy jó ötlete. Vásárolt a hajó üzletében egy vékony ezüstláncot, és arra felfűzve a skarabeuszt a nyakába akasztotta. A biztonsági ellenőrzésnél leakasztotta, a szintén levetett karórája mellé tette, és úgy ment át a kapun. Az emberek sohasem veszik észre, amit a szemük elé raknak. Számolt be utóbb a sikeres cserről a lánynak. Hogy egy ostoba külföldi turista mit visel a nyakában, egyáltalán nem érdekli a rendőröket. Ezzel a trükkkel hamon szinarany halotti maszkját is átvihetném az ellenőrzésen. <gül> az egy kicsit nehéz lenne, mert az 15 kiló, nevetett a lány. Noha ismét a tágas légibuszon utaztak, a repülőn jóformán egy szöget sem lehetett elejteni, mert valamennyi csoport részt vett az utazáson. Csak nem minden ülés foglalt volt. A csoport tagjait nem egymás mellé kerültek. A Hudson házaspár legelő kapott helyet, mögöttük Mrs. Derby és a nászutasok, a német pár. középpen látták Mustafa Saidot, a mögöttük ülő sorban ott ült Omar, az előttük levő sorból vigyorogva integetett feléjük Mr. Gibson, mellette anya és lánya, Mrs. és Miss Hogarty, csak Zaharov nem volt sehol. Herizon meg is kérdezte az idegen vezetőt, hol van a professzor, de az a vállát vonogatta. A professzor úr szokott néha szokatlan dolgokat csinálni, tudja, ő már mindenütt otthon van, azt csinál, amit akar. Alig fél órás repülés után leszálltak Abu Simbel repülőterén. Ez a városka Egyiptom legdélibb városa volt, alig negyven kilométerre a szudáni határtól. Mégis nagy forgalma van, mert itt található az országnak a piramisok mellett talán leghíresebb műemléke második Ramses két hatalmas sziklába vájt temploma. Az nevezett nagy templomot a fáraó Réharakti, Amoré Ptah birodalmi isteneknek és saját isteni lényének szentelte. A mögötte levő hegy szikláiba vájt bejárat, Pülon homlokzata előtt trónolt a fáraó négy, 20 méter magas ülőszobor kolosszusa, mögötte a sziklába vágott barlangba 65 méter mélyen benyúló templom termei helyezkedtek el. Egy másik, ugyancsak sziklába vájt kis templomot Ramszes kedvenc feleségének, Nefertarinak és Hator Isternőnek szentelte. A másiknál nem sokkal kisebb templom homlokzati részén 6-10 méteres szobor állt két oldalon, középen Nefertari szobrai, két-két álló Ramszes szobor között. A Nélus duzzasztása ezt a kettős műemléket is veszélyeztette, ezért ezt is teljes egészében 180 méterrel arrébb kellett helyezni. A repülőről leszállt turisták egyik csoportját, autóbuszok szállították a templomokhoz, míg azokat, akik két napra jöttek, mint herizonék csoportja, először a közeli szállodákba. Ahogy a szállodákba érkeztek, Susan azonnal Wigner professzor után érdeklődött. Szerencséje volt, a professzor is abban a szállóban lakott, és ahogy a recepciós közölte, az előbb érkezett haza. Miután beköltöztek szobáikba, a lány azonnal felment volt tanárához, aki kitörő örömmel fogadta. A professzor magas, kisé, hajlott hátú barátságos arcú, hatvan év körüli ember volt, de szakálla miatt kissé idősebbnek látszott koránál. Tanítványai mind szerették, jó indulata és kedvessége miatt. De nem csak tanítványai körében volt népszerű. Kedvelték tanártársai, sőt, még szakmai riválisai is. Udvariassága és segítőkészsége miatt. A kölcsönös örvendezés és az emlékek mint egy kötelező felellevenítése után Susan részletesen beszámolt a Skarabeusz körüli bonyodalmakról. Amikor telefonon beszélt az előzőekben történtekről, mondta Wigner elgondolkozva. Sejtettem, hogy itt valami nagy dologról lehet szó. Ez a Scarabeus, ha igaz, nagyon értékes. Örülnék, ha megmutatnák nekem is. Elnézést, szabadkozott Susan. Nem akartam rögtön ezzel leruhanni a professzor urat. De a barátom Ron Harrison azonnal felhozza, csak a hívásomra vár. Azzal lement Herizonért, aki az alattuk lévő emeleten várta. Csak annyit mondtam el Viginernek, hogy került hozzád a Skarabeusz, és hogy akarták tőlünk megszerezni, az ajánlatokról nem beszéltem. Oktatta ki a lány. Ne fecsegj fölöslegesen, hagyj engem beszélni. Viginer professzor öt perccel később már nagyítóján keresztül vizsgálgatta az égszert. Azután elővette speciális fényképezőgépét, és több oldalról lefényképezte. Bevitte a számítógépébe, és a felvételeket a legkülönbözőbb módszerekkel alapos elemzésnek vetette alá. A vizsgálat eltartott, vagy másfél óra hosszat. Ez alatt Harrison és Susan leültek a karosszékek egyikébe, és halkan beszélgettek Zaharov különös eltűnéséről. Végül Viginer felállt és kezében a hosszú vizsgálat tárgyával leült velük szemben. Ez a Skarabeusz nyilvánvalóan a harmadik dinasztia korában készült, mondta határozottan. És mint a bogártestén található felirat tanúsítja, a nagy Snofru fáraó részére készült. Ezt nem csak az uralkodó kartusa, névjegye mutatja, de maga a szöveg is utal rá. Dicsőség a hatalmas Sznofru királynak, alsó és felső Egyiptom urának, a nagy piramis építőnek. Hogy Sznofru mikor és milyen célból készítette és viselte, nem derült ki, de nem is lényeges. Az égszerkora egyértelmű, amit a türkiz is alátámaszt. A fáraó maga is részt vett a türkiz beszerzésére vezetett expedícióban. – És mi van az aranylemezre írva? – kérdezte a lány. Említettem, hogy Zaharov professzor szerint valószínűleg Tutanhamon birtokába került. Ez is igaz, bólintott Viginer. Hogy hogyan került hozzá, nem derült ki, de az biztos, hogy az ékszert a szerencsétlen fáraó még szerencsétlenebb feleségének, Ankesenamonnak ajándékozta. Viszont nem találtam semmi nyomát annak, hogy az ékszeren olyan felirás is van, ami, ahogy az előbb maga mondta, Zaharov szerint egy eddig feltáratlan sír hollétéről adt tájékoztatást. – Zaharov is csak hallott róla valamit Szadintól, – magyarázta Susan, de ő sem talált semmit. – Akkor lehet, hogy ez csak valami tévedés, – zárta le a dolgot a professzor. – Esetleg beszélni kellene Zaharovval. – Ő is itt van? Én is szeretnék vele találkozni, kedves régi kollégám. Itt kellene lennie, de eltűnt. Kotnyeleskedett megint Harrison. Hogyan? Kapta fel a fejét idegesen Viginer professzor. Rom mindig kombinál, vágott közbe Susan. Tény, hogy tegnap találkozónk lett volna vele, de nem volt ott, és itt sem láttuk. Hát ez nem jelent semmit, nyugodott meg a professzor. Tessék itt a szkarabeuszuk. Nyújtotta át az égszert Harrisonnak. Azt hiszem, jó üzletet csinált, ha csak a hatóságok nem csapnak le rá. Megköszönték Viginer professzor segítségét, és visszamentek Harrison szobájába. – De javíthatatlan fecsegő! – szitta a társát Susan bosszankodva. – Soha se tanulod meg, hogy tartsd a szádat? Nem kell mindenkinek az órára kötnöd, milyen értékes ez a darab egyeseknek. – Azt hittem a professzor régi bizalmas barátod. Védekezett ismét a férfi, ugyanazzal, mint Omár esetében. Nem barátom, csak tanítómesterem, és nem is olyan bizalmas. Nagy tudós, tisztességes ember, de nem lehet tudni mennyire, ha mondjuk egymillió dollárról van szó. Én megbízom benne, de jobb, ha nem tud mindenről. Harrison éppen ellentmondani mondani készült, amikor megszólalt a telefoncsengő. Gyorsan a kagylóért nyúlt, de a lány megelőzte. – Itt dr. Suzanne Dubois – szólt bele. – Adja Mr. Harizont", hallott egy erélyes férfi hangot. – Ki keresi? – kérdezte Susan, akit bosszantott az ellentmondást nem tűrő hang. – Mondtam, adja Mr. Harizont", mondta a férfi még erélyesebben. Tökéletesen, de némi akcentussal beszélt angolul. Susan előbb ki akarta kérni magának az udvariatlan hangot, de meggondolta magát és átadta a kagylót. – Harrison vagyok, mivel szolgálhatok? – kérdezte az. – Adom Mr. Csernysevet? – hallatszott a vonal másik végén. Majd Harrison egy lassú beszédű, kimért férfi hangot hallott, erős, jellegzetes orosz kiejtéssel. – Yevgenyi Petrovics Csernysev vagyok. Mutatkozott be udvariasan a férfi. Szeretném tudni, mit tud Zaharov professzor hollétéről. Úgy tudom, magukkal volt tegnap találkozója. Nem jelentkezett nálam a megbeszélt időben. Tegnap este kilenckor kellett volna találkoznunk, de nem volt ott, felelt Harrison, aki rögtön látta, legjobb, ha a gájait nem titkolja Csernyise Rövidel előtte láttuk felmenni a hajó fedélzetére, de amikor kisvártatva utána mentünk, már nem volt ott. Azóta sem látta senki. Nem tudom, mi történhetett vele. – De én igen – válaszolt hidegen Csernyisev. – És azt is tudom, érte és én teszkedni fogok. Viszont látásra rövidesen találkozunk. Búcsúzott udvariasan, de volt valami a hangjában, amitől herizonnak borsózni kezdett a háta. A szállók összes lakóját másnap hajnalban felébresztették a kötelességtudó recepciósok, és az Abu Simbelbe gyűlt valamennyi turista már a kora reggeli órákban ott tolongott Ramszes Fáraó nagy templomának bejárata előtt. Ezek a turisták azért töltöttek Abu szimbelben egy éjszakát, hogy itt láthassák meg a napfelkeltét. Második Ramszesz zseniális építészei ugyanis úgy építették a hatalmas sziklába vájt templomot, hogy a mindenkori tavasz és őszi napforduló idején a felkelő nap első sugarai a nagy pilléres csarnokon keresztül, amelyet két oldalt Ozirisz-isten tíz méteres szobrai szegélyeznek, besüssenek a templom legmélyébe, a bejárattól 63 méterre a hegy belsejében elhelyezkedő szentébe, és megvilágítsák a nagy fáraú, az isteni Ramszes szobrát, aki balról ptah teremtőisten és Ammoré isten, jobbról ré Harachti napisten között ül a trónján. A tavaszi napforduló ebben az évben február 22-re esett, és a társas utazás egyik fontos programpontja volt. Azoknak, akik ezen az eseményen részt vettek, már előző nap Abu színbelben kellett lenniük, hogy a korai látványosságot élvezhessék. Természetesen nagyon sokan voltak, és így nagy és pontos szervező munkát igényelt a tolongás elkerülése. Herizonék, noha az előző napon már végiglátogatták a nagy templom belsejét, újra végigmentek a nagy oszlopcsarnokon, újra megnézték a hettitákkal vívott, egyébként kétes kimenetelű kádesi csata jeleneteit, és végül elérték a szentét és benne a felkelő nap sugaraitól megvilágított szoborcsoportot. Mielőtt újra visszamentek volna csomagjaikért a szállodájukba, ismét meglátogatták a kis templomot, és még maradt annyi idejük, hogy körüljárják a két szikla templomot magába záró hegyet. – Vajon milyen újabb meglepetésben lesz részünk, ha visszaérünk a hajóra? – kérdezte Herizon, miközben hator istennő temploma mögé kerültek. – És vajon ki fog újabb ajánlatokkal felkeresni? – Hát, szegény Zaharov professzor biztosan nem – mondta elgondolkozva Susan. – Mit gondolsz? Fog ez a csernyisev küldeni valakit helyette? – Nem tudom, de biztos, hogy tenni fog valamit – felelte a férfi komoran. Ahogy ezt mondta, Azt is tudom, kifel érte, és intézkedni fogok. <gül> Még most is megborzongok a hangjától. Ahogy megkerülték a kiugró sziklafalat, kisebb embercsoportot láttak, körülálltak valamit, és közben izgatottan tárgyaltak. Ahogy közelebb kerültek a csoporthoz, látták, hogy amit körülállnak és amire mutogatnak, egy ember mozdulatlan teste. Mi történt? Kérdezte a lány az egyik férfit. Ki ez az ember is? Mi történt vele? Nem tudom, ki ez vonogatta a vállát a kérdezett. De azt tudom, hogy halott. A szerencsétlen biztosan felmászott a szikla tetejére mutatott fel a magasba. Valahogy megcsúszhatott és leesett. Herizon és Suzan összenéztek. Azután a férfi odafurakodott a halotthoz, letérdelt mellé és óvatosan megfordította. Majd felállt, és szótlanul visszament a lányhoz, aki nem akart közelebb menni, és a többiektől kissé távolabb várakozott. – Ismered? – kérdezte az, miközben görcsösen megragadta a férfi karját. – Ismerem. – bólintott herizon és megborzongott. – És tudom, hogy te is sejted, ki a halott. – kérdezte Susan, csak nem sikoltva. – az, Bólintott Herizon sápatton. Gibson sem fog nekünk több ajánlatot tenni. Jevgenyi Petrovics csernyisev intézkedett.